În limba română. Alice în Țara Minunilor. Într-o dupăamiază însorită, micuța Alice și sora ei s-au decis să meargă în parc. În timp ce sora sa citea o carte, Alice s-a plictisit așteptând o A promis că se va juca cu mine, dar în mod evident o carte fără imagini este mai interesantă pentru persoanele adulte. Ah, nu voi înțelege niciodată oamenii adulți Oare asta înseamnă că nu mă voi înțelege pe mine însă când voi crește? Hmm. Ah! Oh, vai, o oh, vai, voi întârzia. Un iepure vorbitor! Un ceas de buzunar! Ce curios! Hmm. Trebuie să-l urmăresc! Și fără să se gândească cum va ieși, ea a coborât în vizuina de iepure Brusc, nu mai era o vizuină de iepure Alice se afla în cădere într-o adâncă și ciudată fântână Acest lucru durează atât de mult! Ori această fântână e prea adâncă, ori eu cad prea lent! Trebuia să ajung undeva aproape de centrul pământului până acum Oh! O movilă de iarbă! Ce atent! Ce e locul ăsta? Stătea acum într-o sală lungă Erau uși mici încuiate peste tot Acesta este un loc ciudat Și unde a plecat iepurele alb? plec eu de aici, dar dacă nu plec niciodată de aici. Speriată, a mers înainte și a văzut o masă de sticlă cu trei picioare. În partea de sus era o cheiță mică de aur. Fără să irosească vreun minut, Alice a deschis ușa micuță cu ajutorul cheii minuscule. Ea a îngenuncheat să vadă ce se afla pe cealaltă parte. Și vai, ce a văzut a fost o încântare! cea mai frumoasă grădină pe care am văzut-o vreodată! Oh, aș vrea să mă pot strecura pe ușa asta! Dar nu a putut! Dezamăgită, s-a întors la masă! Acolo a văzut o sticlă! Oh, n-am văzut adinauri sticla asta aici! Oare la ce -o fi bună? Și îndată a băut-o. Și în timp ce bea, ea a început să se micșoreze. A fost un sentiment nemai întâlnit pentru Alice. Era ca un telescop care se închidea. Au! Oh, cred că m-am micșorat ca un telescop. Acum pot cu ușurință să ies pe ușă. Dar repede a realizat... Nu! Cheia! De ce am venit în locul ăsta? Chiar atunci, Alice a observat o cutie mică de sticlă care se afla sub masă Ce? Ce-i aia? Și vai, ce-a făcut tortul? Pentru că Alice începuse să crească foarte mult și mare și mare Era atât de înaltă acum încât nu putea să-și vadă propriile picioare Curând, capul ei lovea A -a -a -a -a! A -a -a! Oh, nu! Acum Alice putea să obțină cheia, dar era prea mare ca să treacă prin ușă Se așeză și începuse plângă și plânse, și plânse Lacrimile ei au început să inunde podaua Când deodată... Oh, Ducesa! Va fi furioasă dacă o fac să aștepte! Oh, domnule iepure! Puteți vă rog! Ah, cât de nepoliticos! Cât de folositor ar fi iepurele vorbăreți Ducesei Dacă nu poate nici măcar observa o fată foarte mare chiar aici? Oh, e atât de cald aici! Mă întreb ce-ar face picioarele mele acum, că nu le pot vedea! Sper că învață să se mențină curate fără ajutorul meu! Oh, vai! Alice purta o mănușă mică albă. Cum de a încăput asta pe mâna mea? Oh! Cum am devenit atât de mică? Ah! E evantaiul! Evantaiul m-a micșorat! Sunt atât de mică acum! Piu! A fost cât pe ce! Uau! Oh! Apă sărată! Am căzut cumva în mare? Apoi nu i-a luat mult timp lui Alice să realizeze că acestea erau chiar lacrimile ei! Dintr-o dată, un val mare o scoase pe alis pe ușă. Sper să mă usuc în curând. N-aș vrea să răcesc acum. Ce cauți aici? Du-te acasă și adu-mi o pereche de mănuși și un evantai. Acasă? Care casă? Casa mea! Acolo! Du-te acum! Alice a fost atât de confuză și era teamă că a început să meargă spre casa iepurelui fără să-l întrebe. Probabil că m-a confundat cu servitoarea sa, se gândea ea. Ea a intrat într-o cameră mică și curată. Acolo pe masă era evantaiul și o pereche de mânuși și o sticlă mică. Știu că ceva interesant sigur se va întâmpla ori de câte ori mănânc sau beau Să văd ce face sticla asta M-am M-am plictisesc să fiu un lucru atât de mic a -a -a -a -a. U -a -a -a. Capul ei acum atingea tavanul <gânt> M-am blocat! Chiar atunci a venit iepurele Alice era atât de incomodă. Voia să-și întindă mâna, dar... Ah! Ah! Există o mână care iese pe fereastra casei mele! Oh, e un uriaș! Un uriaș în casa mea! Ajutor! Ajutor! Animalele s-au adunat repede. Cel mai mic, Bill Șopârla, a fost rugat să intre în casă prin coșul de fum. Alice a reușit să introducă piciorul în horn și... lui apoi i-a venit o idee, care nu era cea mai iscusită, trebuie să spun. Au! Oh, tort! Poate mă ajută să mă micșorez din nou! Și asta a făcut. de ce era destul de mică, Alice a fugit din casă, departe de toate animalele, în pădure oh, Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să cresc la dimensiunea mea normală oh, Te pot ajuta eu Nu că ar trebui să-ți fie rușine de dimensiunea ta Uită-te la mine oh, Desigur, nu asta am vrut să zic, ești frumoasă Bineînțeles că sunt O parte te va face să crești în înălțime și cealaltă parte te va face să devii mai scundă O parte de ce? A ciupercii, desigur Acum adevărata întrebare era să-și dea seama de laturile unui lucru la fel de rotund ca o ciupercă Alice în cele din urmă a rupt bucăți din ambele părți A ciugulit puțin din dreapta și gâtul ei a crescut și mai înalt A crescut aproape ca un vrej de fasole Imediat a înghițit o bucată din stânga și acum era mai mică decât înainte Obosită, ea continua să ciugulească din bucățile de ciuperci Luând câte o bucățică din fiecare, crescând uneori mai înaltă și uneori mai scundă Până când, într-un final, a reușit să revină la dimensiunea ei normală Fiu! Jumătate din planul meu e realizat Ce zi confuză! Ar trebui să păstrez aceste bucăți de ciuperci în cazul în care am nevoie de ele din nou Trebuie să-i mulțumesc omidei, dar totuși a fost atât de ciudat Nu știu ce ar putea o enerva Oh! Cine nu este ciudat aici, dragă? He, he, he, he. Oh, uh, bună! Uh, trebuie să întreb. Rânjești așa tot timpul? Păi, da, sigur. Eu sunt o pisică ceșa. Uh, nu înțeleg ce este atât de evident la asta. spune -mi. L-ai întâlnit pe pălărierul nebun și pe iepurile de martie? Pălărierul nebun și iepurile de martie? Nu, nu i-am întâlnit. Oh, dar trebuie! Ambii sunt nebuni! La fel ca tine și ca mine. Hei, eu nu sunt nebună! <laughs> oh, ba da, ești! Spunând asta, pisica a dispărut, lăsând doar rânjetul ei în spate Lui Alice i s-a părut destul de ciudat, dar ea continuă să meargă mai departe, curioasă despre țara minunilor în care ea a intrat În timp ce mergea, a dat peste iepurele de martie și pălărierul nebun Luau ceaiul la o masă sub un copac Între ei mai era un hârciog adormit, iar ceilalți doi își odihneau coatele pe el Comodă arată! Dar poate hârciogul nu se supără din moment ce doarme dus Nu e loc! Nu e loc! Dar asta e o masă mare! E destul loc! Părul tău trebuie tuns! Ce nepoliticos ești! Spune-mi, de ce este un corb ca un birou de scris? Eu... eu nu știu De aceea ți-am spus să nu stai aici! Doar pentru că nu poți dezlega ghicitoarea ta? Bine, voi pleca! Dar mai întâi, spune-mi răspunsul! Nu știu! Nu am nici cea mai vagă idee! Nici măcar eu nu știu! <laughs> oh, asta este cea mai proastă petrecere de ceai la care am fost vreodată! Mergând înainte, Alice a găsit o altă ușă într-un copac. Precaută că întotdeauna a intrat... Din nou s-a aflat în sala lungă. Avea uși mici încuiate și o mică masă de sticlă. Mă voi descurca mai bine de data asta! A început prin a lua cheia mică de aur și a deschis o ușă. Acolo era din nou o grădină frumoasă. Apoi a scos ciupercile din buzunare și le-a ciuculit până când a ajuns scundă de a mers jos pe ușă. Erau tot felul de flori frumoase și tufișuri. Într-un loc erau grădinari care arătau ca niște cărți de joc. Ce era mai surprinzător era faptul că pictau trandafirii albi în roșu. Îmi spuneți, vă rog, de ce vă acești trandafiri? Oh, regina ne a ordonat să plantăm trandafirii roșii, dar din greșeală i-am plantat pe cei albi Dacă regina va afla, toți vom fi decapitați Șt, regina e aici Cine e asta? Numele meu este Alice, majestatea voastră Și hmm. cine sunt cei doi? De unde să știu? Chiar atunci, regina deveni roșie de furie Să-i se taie capul! Oh, dar este doar o copilă hmm, Eu te iert Procesul a început Ce proces? Cineva a furat o tartă din bocătăria reginei Bănuiesc că a fost valetul de inimă roșie Boxa juraților pentru proces a inclus păsări și animale. Cu toții scriau în grabă pe tăblițe. Citiți acuzația! <hă> -ă -ă Regina inimilor a făcut niște tarte, toate într-o zi de vară. Valetul de inimă roșie a furat acele tarte și le-a dus departe. Foarte bine! Chemați primii martori! Primul martor a fost pălărierul. A intrat cu o ceașcă de ceai în mână și o bucată de pâine cu unt în cealaltă. Atât de agitat a fost că tot ce putea face era să stea și să bolborosească. Ești un orator foarte slab! Poți să pleci! Chemați următorul martor! Următorul martor a fost însăși Alice, dar ceva era diferit la ea. Ea a stat în picioare, fără să știe că a crescut mult mai mult A răsturnat toate animalele care au venit să vadă procesul Regina era furioasă Să-i se taie capul! Până acum, lui Alice i-a ajuns oh! Cu e pasă de tine? Spui asta mereu! Ești doar un pachet de cărți! La această declarație, cărțile s-au ridicat în aer au venit zburând asupra lui Alice Ia țipa jumătate înfricoșată și jumătate furioasă A încercat să le bată și în curând... Ah! Ah! Pleacă! Ah! Frunze! Unde sunt cărțile? ce regina? Ah! A fost un vis? Oh, Ce vis splendid! Trebuie să-i spun surorii mele Oh, ce vis a fost! Sau chiar a fost?